Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 120. adását halljátok, ami egyébként 11-en négyzeten, de nyilván nem erről neveztük el. Az a cím, hogy Kínai Dáma, én pedig Szedlák vagyok. Én kis Kami, te, Kami vagy, te vagy a kínai dáma. Aha. Sőt, pillanagók hát. is azt mondja, rögtön... Persze, hát Dámának még nem hívtak, vagy esetleg uh, ilyen idős koldúcsbácsak, ők szoktak ilyen nagyon tudod ö, főnöknek. Ilyen, igen, igen, főnöknek hívni az embert, meg, meg, meg kisasszonynak, de nem emlékszem, hogy kínainek bárkis. Olyan, olyan levelet már kaptam, ami úgy volt cínen, hogy kedves úr, úrhölgy. Aha. De mindig el tudtam dönteni, melyik leszek én a kettőből. <síns> Jól van. Sor, sorra jönnek itt a hírek, meg értekezések, meg minden, hogy csapjunk is bele, szerintem. Mert hogy történik a Magyar internet, meg Magyar E-könyv, hát annyi minden van most ezen a héten de hihetetlen. Én Lehet, ingetek, én... de... Lehet hogy nem is adásban kéne elplegykálni, hanem simán kikapcsolni, és a kedves emberek meg utána, <gül> utána van adásnap majd, hogy mégis miről kell beszélni. Am amúgy is nagyon nagy a nyomás rajtunk, hogy ezt most kivégezzük ezt az adást, mert Vár, vár a ször és bor, a meg a parti, így péntek Igen. este utána. Ha valaki Úgy... esetleg előtte hallgatja, ez nem, ez nagyon gonosz dolog, nem fogja előtte hallgatni, minden esetre a Facebookon olvashattátok majd a tapasztalatokat, milyen volt. Így, gondoljánk jó szível megpróbáltunk pénteken lenni mint a gimnazisták. Igen. Oké, okay, ki az első, nem az ennyi, tuti. Én vágtam be azzal a reménnyel, hogy még akár mele is tudok kukkantani ezekbe a könyvekben, de sajnos inkább a hírhalmozásban jeleskedtem. Ugye az mondjuk, elkönyv olvasó mondjuk el ha, a hátteret. Mondjuk el a hátteret, mert azt, azt mindig hozzá lehet rakni, és akkor mindenki megnézi magának. Persze, hogy, hogy szerintem csak hogy a linkről beszélünk, és aztán kukkantsátok meg, mert egy érdekes felület, mi akkor nem vagyunk benne involvárodva nagyon. Ez pedig a elkönyv könyv szépségverseny, amelynek én már beérkeztek a pályázói, meg lehet tekinteni az alábbi linken az anyagokat, és lehet szavazni név nélkül, illetve szakmai szavazatokkal is, ahol uh, a, a blogpostban ki van fejtve, hogy pontosan mi a, az, amikor valaki szakmai szavazatot ad le, ha jól tudom, ott legalábbis az, hogy meg kell nevezni, hogy te ki vagy, és mire fel, azt, azt azért jelezned kell. Ez jó, már egyébként nem ember újságíróként dolgozik, például, hogy gyakran van az az olvasói levél, előbb-utóbb befut, amikor megkérdezik, hogy ő, ő, ő ki, és egyetem, miért van joga írni bárhova is, ami nem egy kockás lap, amit van elégetnek. <gül> Talán egy fontos információ, hogy, hogy ez nem csak a borítóról szól, szóval én így elkezdtem itt böngészni, hogy akkor csak megnézem a borítókat, és az alapján döntöm el, hogy mi a szép. Hát itt nyilván az egész kiadványról meg tipográfia, meg tördelés, meg minden. Ami, ami egyrészt nagyon, egyrészt fontos, mert, mert ugye nincsen rendes, nincsen rendes szabványok, és, és ahány cég annyi, annyi típusú lekönyv, másrészt meg nincsenek rendes szabványok, amiatt ahány eszköz úgy jelenik meg. Nem illent volt, hogy ezt a végig majd össze kell számolnia, de mondjuk biztosnak lesz szükség van arra, hogy valaki egyszer neki eljön annak, és, és elkezdeni valamilyen valami civil munkát, amiről az ekkönyvóvasó blog, amúgy is szól, hogy akkor mit fogadunk el, meg mi az, ami szép szerintünk. Jó lesz ez nekünk. Igen, főleg, hogyha a szakmai ö, szavazatoknál véleményeket is kapnak és azért itt akkora a pak a jelentkezők létszáma, hogy akár mindenki kaphat olyan visszajelzést, amit ö, fel tud utána használni, tehát itt nem csak egy győztes lesz, hanem mindenki az a világ, igen. igen így van gyerjen ön is univerzumot jó, Jó. Van. aztán mivel ez ilyen rendezvény ajánló a következő, én gyanítom, hogy Gabi, az még mindig te vagy. Igen, igen, ezt azért gondoltam felvetni, mert uh, uh, irodalmi kapcsolatása is van, másrésztről meg a zsáner kapcsolat hogy a, a Hungarokon nevű uh, magyar országi science fiction, vagy spekulatív fikciós uh, Köz, rendezvény, ez most Budapesten lesz vasárnap az Uránia moziban, van hozzá Facebook event, event, és hát ahogy néztem a programot, javarészt nem olyasmi, ami engem érdekel, mert kevés az irodalmi érintettség. Filmeket lehet megnézni, belőltözős programok vannak, modellezés, vagy makettezés, a Tudja, mi különböző előadások is vannak, de hát egyszer ki kell nézni talán. Nekem közel van és megkukkantom, de a Zsoldos D. nevű ö, több éven keresztül kellemes botrány téma ö, és át lesz adva. Most már nem botrány. Én úgy láttam, hogy szépen elcsitultak körülötte a hullámok, ami lehet, hogy baj. Még nagyobb baj, mint amikor voltak. És azért azt ne felejtsük el, hogy ez eddig olyan Science a városokban volt, mint mint valami, amire nem emlékszem a nevére, és lent van a francba délen paks környékén, továbbá Salgó-Tarján, ami Igen. rendelkezik egyfajta egy klasszikus modernista Stanley barok múlttal. Ugyanakkor nem mondanám azt, hogy a mostani évőt képviselő Budapest, ehhez képest talán nagy előrelépés. I, Abszolút, és az az érdekes, hogy a port.hu támogatja, Ugye ők hozzák a három abszolút friss filmbemutatót, az új tor, a végjáték, és hát a gravitáció az már annyira nem új. De. És ezzel én például belefutottam már nem is tudom, milyen totálisan más weboldalon, a Hungorokon Banner reklámba. tehát ö, te teljesen nem... jó komikonosodik a hungarokon. Hú, ezt később lettagadom, hogy nem írom be az életrajzomba, de ettől még ez egy ilyen vállalható mondatom ebben hát, Én lehet, nem. hogy megnézem, mert ilyen séta távolságra van. Igen, Megérjük. igen, igen. Nekem Abszolút éppen a eltrogani, de megkísérelhetjük. Nem mondom azt, hogy nem. Meg az akár azért... mennyire is biztos ők benne, hogy rossz film lesz. Azért kötelezőnek érzem, hogy a tort megnézem, mint mint Marvel követő. Nézzétek, nézd, nézd a parancsíron ez egyébként is egy magyar szokás. oké. Okay. És akkor itt vágunk. <gül> Jó, De mit vagy kit? Meséljetek gyorsan sarokba. Az, az, Jó, az, az, hogy itt van az a Moziban, és itt hárman, akik nem vagyunk fanatikus rajongók, vagy hát nem tudom, mit jelent a fanatikus rajongó, mert ahhoz tárgyiskál. Mi azt mondjuk, hogy na jó, hát végül is benézek, most van valami ezer forintos belépő, azt oké, nem kipengetem, de azzal, hogy itt van, ezeket az embereket egy belépőre és egy bekukkantásra hogy meg tudja mozgatni. Ez azért egészen pozitív. Így kéne a rendezvények, a nagy rendezvényeket. Sorgóta nincs nincs bekukkantás. Hogy így pozitívkodtunk, akkor rögtön egy ilyen kevésbé pozitív téma. Ugye a múlt epizódban beszélgettünk arról, hogy nincs minden rendjén így a könyvek árazása kapcsán, tehát most, most eszmél rá nagyon sok ember, hogy, hogy így az elmúlt években szépen lassan földcsúszott, lassan vállalhatatlan magasságokig a papírkönyv ára itthon, és akkor egy hallgatod ebbe a témát, hogy az egy dolog, hogy, hogy drágulnak ezek a kiadványok, de hogy a minőség meg Ugye az információt hordozó papírok szélesnek, meg nem tartósak, meg olvasást mondjuk nem bírják. Nekem nekem egyébként effektív széteső papírkönyv nem rémlik, de az elmúlt sokkal több könyvet vettem már, mint papírt, úgyhogy lehet, hogy csak si másikül kikerülni őket. De aminek ez van ilyen tapasztalatod? Éppen, tehát ezt is én azért, mert egy kedves hallgatónk írt, erről üzenetet a Facebook felületünkön. És is nevezett könyveket, nem? Így van, és, és ez pont az a könyv, amit én is olvastam, ez a a, a Szabadság című könyve, ami egy barami vastag könyv, tehát tényleg egy lexikon, és hát ennek megfelelően rohadt drága is, tehát hogyha az így szét szétesni, akkor az embernek különösen fájó, mert nem az, hogy négyezer forintért, vagy 4000 valamennyiért nem bírja tartani. Én szerencsém volt ezzel a könyvvel, mert stropobírónak küzdenyült, de ahogy írtam a hallgatónak, hogy ezt a lexikont én nem vittem arra, hogy az ágy környéken volt néhol letéve, és egyszerűen, de azok a könyvek, amiket mondjuk bevág az ember a táskájába, és Kurzi magával, villamosra, belerak ilyen mindenféle szirsszarokat, illetve rákakor ráveseről. Ott én inkább a puha fedelőknél érzem azt, hogy, hogy kicsit jobban megviseljük őket. De, de én nagyon igénytelen vagyok, engem nem hogy hogyha szétesik egy könyv, mert az a lényeg, hogy meglegyen. <gül> a a, a birtoklánc. Azt tud vicces lenni, amikor, és ez bizonyos nyári jelenség, persze az ember benyomja oldal zsebbe, akár akárhová, sétál vele, olvassa a busz megállóban, stb. És első két nap után eltűnik a borító fele. Júj! haj igen, igen, igen, igen. Vagy esetleg ott megvan az, csak az újjadon meg a nadrág az, az újjadon a nadrág meg majd kifolyik a lefolyón. <gül> Igen, uh, mondjuk én nem tudom, hogy jó kiállású könyvet, tehát kaptam kaptunk és hogy a magvető az még ad rá, uh, hogy ti, nektek mi az, amit, mi az, amit szerettek kézbe venni? A Kindle-t. <gül> Kindle ad addig szerettem igazán kézbe vennem, amíg volt a fizikai gomb azért azok voltak a hős idők, tudom, hogy öregítem magamat innent, minden szóval, de akkor jó volt még. A fiatalok is okosabbak voltak, tiszteletudóbbak, stb. Uh -huh. És hát az ennek sem volt ez a hülye csimbóma, ami mostanában szextingelnek. Igen, igen, igen, a kinderjőkön. <laughs> Ezt nagyon elképzeltem. <laughs> Jó, én meg, én meg abba hagytam. Um, a Kossuth flip, például szép volt. Nem tudom, emlékeztek arra. kényelmes volt, jó volt kézbe venni. Alapítán picit kemények voltak, de azt Aha. Ja, van egy ilyen jó méret, amit az ember egyébként így jó. Például egy kézben nem tud fogni villamosan, hogyha egy kicsit be kell nyomogatni, hogy szét, Tehát, hogy szét nyújjon rendesen, akkor nem esik szét. Tehát vannak ilyen paraméterek, de, de. Már, én már egy, én, amióta nekem is van kint, azóta azt hordom villamosra főleg az a legkisebb, és a leginkább Srakavira. Egyébként vannak nekem ezek az Asimov kiadványaim ilyen Aha. havi rendszerességgel megjelenő ugye novellás kis gyűjtemény, és azt például kifejezetten szeretem, mikor úgy átolvastam, és ugye eléggé puha borítója van ennek, és kicsit úgy megvan van gyűrődve, nem, nem csúnya vagy valami, csak látszik, hogy na, ez jó ki lett olvasva, tehát van egy ilyen Elégedettség érzet, hogy az, az, látszik, az hogy kézben volt, és át, átrágtam magam rajta. Tisztítottad az életerőt belőle. Amerikai Paperback gyűrötség. Aha, igen. <gül> Jó, van a következő beszámoló, nem találom ki, melyik ötök volt. <gül> Én voltam, de ez nagyon gyors lesz, csak mindenképpen el akartam sütni, mert vicces volt egy könyvemutatóra hívott egyik kedves hallgatónk, Julis, és Totálisan ismeretlen volt a szerző, sőt nem tudtam sehová se kapcsolni, ezért mondtam, hogy persze akkor közelben van. Miért is ne, nem, egy, nem egy nagy időkiesés? És hát mint kiderült a fis tehát a Fiatal Írók által támogatott volt a rendezvény is, ennek volt olyan eredménye, hogy a végénkódra kapott az ember sört, de ez nem az elején, ez csak a verseny után utáni dolog volt. Na és uh, a könyve végül is nem olvastam nagyon bele, mert megvettem ott helyben, és uh, habár egy ilyen totál átlagos könyvemutató volt az emberek ülnek, íróként van velem szemben vagy egy, egy ember, aki kérdezgeti, illetve egy harmadik figura pedig néha felolvas. És, és de... spoiler gondolom ez erre. És nem volt spoiler, nagyon és jó. pontosan annyi, annyi volt, hogy ez egy kis novellás kötet egy uh, Mondaném, hogy fiatal, de hát kinek fiatal? Nekem, tehát nem fiatalabb fickónak, aki <gül> <gül> újságíróskodik, és szerencsére igazán nem tudtam meg életéről részleteket, <gül> tehát hogy, <gül> hogy hogyan nőtt fel, meg mit csinált, ez most nem volt fontos. Amit megtudtam, az, hogy van humora. Kellemesen elbeszélgett egy másik illetővel, aki vicces volt, de ugyanaz volt a neve, mint az írónak. A írót mondom, Hanula Zsolt, tehát ráadásul nem is kislászó. És meggyőzött arra, hogy ez a fickó, ez, ez el tudom hinni, hogy tud írni. Vagy legalábbis valamikor mindenképpen nagyon jókat fog írni. Lehet, hogy ez az első könyve, ez még nem az a csúcs, de, de nem lesz kellemetlen csalódás, és kedvezményel szépen meg lehetett venni a könyvet, tényleg nagyon olcsón. Ennyi better. bőven. Ennyi elég volt, igen. Uh -huh. Tehát az, a, az az ígéret, hogy itt van valaki, akiben amúgy, aki amúgy nem futottam volna bele, el tudom róla hinni, hogy uh, normális könyvet írtam, mire rá, érdemes lesz venni ennyi pénzt, illetve kis időt, mert egyébként nem egy vastag 150 oldalas kiskötet, akkor az ember egy bizonyos összeget csinál ráldoz. Okay. Ennyit akartam csak mesélni. Jó könyvemutató volt, holott semmi extra. Előjött hogy a héten röpent fel a hír, hogy jön Budapesten Ludmilla Ulickaja. Ez annyira felröpent, hogy nálam három kollega jelentkezett, hogy ha, ha van rá lehetőség interjúk csinálni, akkor nagyon szívesen. Egyelőre úgy tűnik, hogy az, aki beszél oroszul, és mert Olicske oroszul szeret interjút adni. Mindenesetre a meg megészültek, hogy 28-29 környékén őrületes sor lesz egy és hasonlók. Rek jó, Oké, okay, a másik, Rényem. az vitatkozós. Akarjuk a következő vitatkozós dolgot? Ismertessük a, a, az alapállásokat. Úgy, mint Kána János is fogott egy irgalmatlan nagy a falazóbloknál picit talán nagyobb. Nem, a falazóblok az nehezebb, mint az Itong tégla, ugye? Akkor falazóblok méretű kavicsot, és a magyar science fiction állóvizébe fejfelül lendítése, mint egy medicinlabdaként dobta bele, és elmondta, hogy mi a baj a, a magyar írókkal szerinte, mindez hét pontban összefoglalva. A, a kitalálatlanság, az olvasatlanság, a lustaság hát durvabb, mint a, mint a hétfő bűn a, a vallás szerint. Úgyhogy 18 hozzászólásánál jár a vita, és azt várom, hogy leheznek még itt, itt megjegyzések. Nagyon érdemes elolvasni. Ami pozitívum, hogy egyrészt nekem a cikk is tetszett, tehát szerintem ez egy jó, jó tégla volt, amit bedobott, bár szerintem volt a vannak Andrásnak, hogy legalábbis így ismer, felismerhető az ő stílusa meg a, a, a, a, a nézetei, viszont tényleg jófajta belecsobbanás, és, és éppen azért, ahogy láttam, teljesen értelmezhető vélemények jöttek vissza. Tehát ilyen sértődések, pompogások, azok nem. Aha. És akkor belátszik, benne... hogy tényleg vízbe dobta vele, vagy ez egy egész más folyadék? De víznek vízbe, de még nincsen. Nem, nem úszik ott mindenki. De egyébként valószínűleg az, a, az annak az oka, hogy amiatt jó ez a vita egyelőre, plusz hiányos is, mert nem, nincs ennek mi az összes magyar szerző. És nem azt szeretném, hogy most mindenki megsértődjön mindenkire azonnal, de izgalmas ne visszajelzéseket, meg, meg ellenvéleményeket kapni az egészre. András rendkívüli módon angol száz néz az egészet, számára az angol science fiction a, az Isten, ami azért lehet, mert angol száz nagyon jók jelennek meg, de helyenként belelefadjuk olyan túlzásokban, hogy ott minden jó. Ami mondjuk nem igaz a másik, hogy a magyar szenszűről sem nem minden jó, sőt. Egyébként nem az a kérdés, hogy milyen a folyadék, hanem hogy, hogy mekkora a mennyisége? Hogy ez egy pocséta, vagy ennél kicsit nagyobb. Csobban ez. Igen, igen, hogy ezzel nagyjából ki is üríti a pocsétát, vagy pedig azért egy van ott ő, tartalom. De hát meglátjuk, meglátjuk, tényleg érdekes lenne, hogy. Hogy valaki magára veszi, és azt mondja, hogy de hát én sikeres vagyok idehaza, vannak rajongók, de azt gondolja, mondjál András olyat, aki, meg, aki nem követi el a bűnöket, vagy, vagy legalább ennek nem felel meg. Egyik másikat elköveti, de mondjuk többet nem. De persze az, az, átmen, az már szépen átmenne személyeskedésben. Na no, de, én meg hoztam egy teljesen bulvár hírt, annyira bulvár hírt, hogy egy könyv az éppen hát, csak jó. van köze, mégpedig az, hogy William Gibson neves író, akit mi azt amit szeretünk is, ugye? Lelkesedünk, néha értetlenül állok a könyve előtt, de a hát több... megvan. Jó, elismerjük el munkásságát. Neki eddig is voltak már ilyen William Givison márkázott termékei, amin én nem győzök csodálkozni amúgy. És most úgy néz ki, hogy a, a trendvadászban megénekelt Buzz Rixon kabátot is elkezdik gyártani. Aki úgy szeretne öltözni, mint ahogy kézi Polár öltözött a, a trendvadász főhősnője annak itt a lehetőség, már nem csak a Léviszéről darálhatja le a feliratokat, hanem ő igazi bombázó kabátot, úgy, ahogy az Gipzon megírta. És csak belül van címke, tehát az így... Öfűzőbe vagy befelé, az másik film. De ezt úgy csomagolja ki akkor az ember nem, hogyha hiteles akar lenni, hogy, hogy leveszi belülről is a, a lébölt. Persze, remélem, hogy ott csak ilyen férc varása van rajta, hogy könnyű legyen felfejteni. Az a minimum. Okay. És persze volt egy olyan megérzés, és már nem is tudom, hogy hol olvastam először a hírt. Alast azt fejtekedték, hogy ezek után viszont az Ono Sendai kibárdek a következő, amit meg kell csinálni, még hogyha nem is járhat a technológia. Na, arra viszont pi a piacon lennék arra termékre. <gül> Jó van és akkor mi ez a dibuk, amit írtál? Mert ezt viszont nem is tudom a következő hírt. Szerintem Kabi írtad, el tudom mondani én, én is. Mondod Mégpedig pedig az, indult még egy magyar e-könyvesbolt. Mi coda? A e-könyvesbolt. Dibook.hu, ezt korábban ugye mi mondtuk, hogy lesz ilyen. És akkor viccelődtem is, hogy a Dibook uh, szellem dologgal így egybecseng a neve. De ez ennyire nem rossz a helyzet. Nem mondom, hogy hibátlan a bolt. Mert hogy öt lépésen keresztül kell kartingatni, hogy vegyél egy könyvet nagyon nem világos, hogyha kell könyvet letölteni, végül akarják neked a falkban magyaráz, magyarázgatni azt, hogy hogyan lehet elküldenek kinderre, tehát hogy usability káosz az van rajta. Viszont egy csomó kiadót meggyőztek arról, hogy, hogy az egy könyv az egy árható dolog. Például arról hallottam, hogy az Agave az ezerrel, ezerrel dolgozik, és már nagyon sok Agave könyv fent is van. Ez úgy láttam, hogy... hogy... Itt is azért nagy közönséget akarják megcélozni, mert Frey Tamás, meg Havas Hendrik, meg ilyen idézőjeles írók könyvei is itt a főoldalon rögtön, de azért jók is. Igen, Abszolút de benne van az is persze, hogy amikor a Buchenwald -ok elindult, akiket azt hiszem nem szeretem a magyar szakma, de mindegy, amikor ők elindultak és hozták az bius magukkal, akkor hirtelen észlehetően több lett az elkönyvolvasó ember. Aha. Itt is fejős év összes, úgy látom. Aki visszakerült egyébként, ugye vele volt olyan botrány, hogy, hogy nem lehet egy meg hogy így van a szerződés vagy amúgy, és, és itt alapig ebben csak egyetlen műve volt meg, és most írtam fent a teljes kínálat. Jó, hát alapvetően örülünk. Igen, és ráadásul, ami pozitív, itt még az Agave kapcsán, hogy olyan címeket toltak be, de is én is kettőt is láttam, az egyik az endymion felemelkedése, másik meg a Zoé, Történet, hogy, hogy azok most jöttek ki, tehátok novemberi témák. Uh -huh. Tehát, hogy nagyjából szinte egyszerre van el, elkönyv és, és, és papír, nem pedig a régi sikereket még egy, egy, még egy platformánál megpróbálják elsőtni. Igen, helyenként teljesen kúránc címek vannak, aminek megint csak örülni lehet. Ö, nézem itt, hogy felkerültek a kondorviomosok, a barát Katynak könyvei Steven Saylor ha figyeljétek, én itt vásárolni fogok. Iszonyatos, hogy mi történik. Itt a szemünk előtt épül Susan Collins. Abba is hagytam a sorolását, mert lassan lassan százalékot kell kérem az agavétól. De hogy itt, itt így dolgok történnek. Szinte, hogy lelkes vagyok. Aztán következő az én hírem. Ezt az Audible Twitter Figyébe találtam, Paul Oszternek, akiről szoktam lelkesedni. A, egy új könyve jelenik meg hamarosan, és akkor ehhez is van egy ilyen néhány perces felolvasós trailer, amit maga Paul Oster olvas fel és ilyen light zene mögött, és rettentesen kedvet kap az ember ennek az elolvasására. Az egyedüli aggódalmam, hogy ez már megint önéletrajzi dolognak tűnik. Sőt, az itt a reklám tagline, hogy ez a most intimate autobiographical work ezzel reklámozzák, és nekem már az előzőben is nagyjából elég volt róla olvasni. Nem lenne rossz időnként egy, -egy ilyen regényt is megejteni, de, de mindenképp be fogom szerezni azért. Tudod, csak én bírok versemnek hősül állni, ahogy a költő is írta. Hát szerintem, hogy így öregszik, és fordul befele, de mindegy, jó, jó lesz ez. Hallgassátok meg, hogy nézzétek meg a YouTube videót hangulatkeltő dolognak. Könyvek, gyorsan válcunk át arra a témára, hogy mit olvasztunk. Igen, a lényegi rész következik most már lassan. És én arra jöttem rá, hogy bár, bár hónapok óta olvasom a The Magazine nevű magazint, tulajdonképpen soha nem beszéltem nektek róla, azt hiszem. És milyen formában olvasod? E-formában olvasom, is mint megjön két hetente, amikor kiadják a kinderlőmre e-mail varázslat segítséggel az internetről. És azt én végig lapozom, jellemzően nem úgy, hogy az emberi magazint olvasna, hanem azonnal végig katingata. Ez ugyanaz, ami először ilyen iOS alkalmazás volt? Az a igen, igen, és hát ez ö, alapvetően mindig egy másodrendű állampolgár ott az e-könyves ember. Ha pedig androidos tabletet lenne, akkor még másodrendű sem. Ö, de most már azért olvasható. És az egész az úgy indult, hogy Mark Arment, egy ilyen mekes fejlesztő Insta ös figura, igen. Meg a Tumblr fejlesztője volt. Igen, meg mindegy ilyen vitatott figura helyenként. Én nem mindig szeretem, amit ő csinál, de ez egy rohadt jó projektje volt. Összehozott egy olyan magazint, amit két hetente hetent élnék meg. Csak előfizetéssel lehet megvenni. Hát most már egy csomó cikket össze lehet vadászni, mert hogy kötöttek mindenféle partnerségeket. Öt cikket tartalmaz, azért jól megfizeti az írókat, és milyen random témákról szólnak. Egy, egy olyan számrémlik nekem, ami, ami kötött téma jó volt, akkor azért drónos dolgokat vették végig, drónharc, pilóták, technológia, stb. Az összes többibe körülbelül véletlenszerű válogatásaiban miről van szó, viszont az a közös, hogy, hogy minden cikk nagyon jó megvan szépen csinálva, megvan szerkesztve és, és egészen meglepő témákról olvasok olyan cikkiket, amik, amiket élvezek. Tehát engem, akit a baseball aztán tényleg soha nem érdekelt, vagy aki nem gondolta azt, hogy a, a kaliforniai parton sétáló fémkeresős emberek életéből azon túl, hogy ott lobálják a kis filmkeresőjüket, bármi érdekelne, lehet tud kötni. És ahhoz képest, ez a ez a magazin az, ami két dollárba kerül, ha a hasonló ilyen nem nagy összegbe, ahhoz képest egy nagyon jó befektetés. kaptam. kaptam. Figyelj, átküldök egy párat szerintem, mert hogy mivel nekem meg van délelmedes Kindle-formátumban, ezért erre képes vagyok, és nézzel bele. Szerintem piszok jó. Tehát tényleg ez egy nagyon ügyes projekt, és teljesen értem, hogy miért, miért életképesek, és miért vannak előfizetőik. Mondjuk van nálad egy C Ez is. képes. Van még egy Stross is, aminek azért a, Az első harmadában járok még, Nekiláttam folytatni a, a korábbi kettvezőtadásban ismertett Stros-nak a, a, a sztoját. Ez a. Amire korábban azt hittem, hogy neveletlen hercegnős történet lesz. Valami ilyen hall és tengeri sószagú városban, és kiderült, hogy valójában párhuzamos világos nagyon izgalmas. Hát, ha párhuzamos világ, akkor azért fantazik el, hogy legyen, vagy valami olyasmi. És ennek a második részét. És egyelőre nem annyira jó, mint az első volt. Mert az elsőnél fel kellett festeni a teljes világot, el kellett mesélni három egymás mellett létező azonos alapokon nyugvó, de mégis nagyon eltérő földet, az egyik a, a mi napjaink. A másik egy ilyen furcsa, középkori technológiával és földi technológiával rendelkező, de csak feudális alapú kereskedő királyság. A harmadik pedig mondjuk egy steampunk álom, ahol, ahol nem volt ipari forradalom és ahol megkésett minden. Emiatt titkos társaságok harcolnak az uralkodó ellen, de vannak óriási léggömbjeik meg, meg léghajóik és ennek a háromnak egymás lehet volna létezését, illetve az, hogy az egyes világok között technológiai transzférrel, vagy sima hogyan lehet pénzt termelni. Ez nagyon érdekes, nagyon jó, nagyon működik. De Ádám, nem ezt mondtad a múltkor is? Igen. Te annyira ismerős. Igen, Na és ez az alap, és ezt kell most a második két regényben működtetni. Á. És elhelyezett annyi bombát benne ezt rossz, hogy hogy tulajdonképpen működjön, meg lehessen folytatni. Mert hogy miért azt mondod, hogy ez az egész, egész jól felépített világot, meg gazdaságot összedöntöd azzal, hogy az egyik csávó úgy dönt, hogy neki nem elég jó az életem, hogyha befújná a dropchampishouse a dj nek az amerikai kápszerelnás ügynökségnek, ott azért meggyengül a hatalom. Viszont, viszont illentől közben nem egy utazgatós, világbemutatós regényed van, hanem hanem átmennyi az egész udvari intrikába, ahol meg kellene érteni, hogy a, a kettes számú világban, a királyságosban mi történik, kik ezek az emberek, akiket korábban messziről láttunk, csak én érdekességként, hogy ott vannak a lornyonos nők, meg a, a hercegek, meg a királyok, meg a napolapók, meg a persze. És ezért nehezen letehető, de, de már nem az, nem az a lendületem, megy tovább. Ez úgy hangzik, mint amit tök jó lenne sorozatba őrületesen működne. Drága lenne egyébként, mert azért fel kell építeni három szetet, meg három, három világot, meg nagyon sok digitális csükköt, de sír azért, hogy megfilmesítsák csak. Mert ugye amikor kettő különböző dimenzióban megy egy sorozat, az is rendkívül jó tud lenni, de még, még tekernek rajta. Király. Úgyhogy összességében azért az a tizenpár dollárt, amivel a második omnibus kiadás kerül, azt bőven megéri, de már nem azon a fordulaton, megy, mint az első. Oké. Okay. Gabi, te is itt benne vagy a sorozatban. Igen, igen, az az érdekes, hogy én is uh, folytatásokat olvastam mind a két könyve, mivel most itt készültem az folytatást. Az egyik uh, az a Simonsnak a, a Hiperion után az Endymion könyve. Uh, most jött ki ugye az Endymion felemelkedése, amely még Nincs, tehát amelyet még nem olvastam, mondjuk az, az aztán tényleg lexikon vagy féltégla mert az Agavez puhabb könyveket ad ki inkább. Milyen az end Nekem a hiperion az egy. Az egy olyan élmény volt, hogy többször elolvastam, tehát a, a hyperion és a hyperion bukását nagyon szerettem. Mindeközben néha éreztem benne blöföldetéseket, de elképesztett ez a, ez a szálbonyolítás, ezek a összefuttatások, a különböző stílusok, a különböző karakterek alapves kiépítése. Aztán, aztán az Elborjánzó világ, ahol <gül> mik ezek a Kik ezek a figurák? Ez a rájuk, meg ezek az időkripták, ahol visszafelé megy az idő, egészen szürreális is volt. Nagyon-nagyon szerettem, és uh, kap az ember valami egészen mást. Ráadásul ugyanazon a bolygón. Uh, a hiperion után 200 valahány évvel játszódik a történet, és a kiindulás az, hogy, uh, hogy, hogy átalakult a világ. Uh, itt megint abban futok bele, hogy mennyire lehet elszpoilerezni a, egy folytatásban azt, hogy mi történt az előzménynek a végén, ami voltak éppen egy másik önálló könyvnek a lényegi nagy, nagy konfliktus felolda, feloldása. Ja, nagyon óvatosan, mert több ezer oldalt szpoilereznélek. el. <gül> igen. igen. Se Segítek de. egyáltalán, nem. <gül> igen, tehát az eltelakult világban az egyáltalán, ugye ott egy kicsit katartikus, de mindenképpen egy ilyen nagy fordulat, Történt, ami pozitívumokkal, negatívumokkal egyenlent járhat, aztán, hogy meglátjuk, milyen lesz a világ. Hát itt egy lehetséges alternatíva az valósággá vált, és, és ebben a nem annyira, nem a legpozitívabb alternatíva vált valósággá. Valóban átalakult ez a világ, és, és ebben egy szálon, vagyis hát két szálon, de ezek a szálak erősen össze tapadva, futva, futnak uh, egymás mellett, ismerünk meg szereplőket, kicsit tipikusak, kicsit uh, kalm, ilyen, hát, pikareszke szerűség. főhősünk, akit a kivégzése után mentenek meg <gül> nagyjából, tehát, hogy, hogy meg elintézik, hogy a kivégzés ez végül ne sikerüljön, hanem uh, ne kapjon halálos adag uh, fene tudja már, mit valami halálpálca nevű kütyűből, de mindenki azt hiszi, hogy meghalt, és, a, és az a is megismert egyik szereplő, aki még mindig illetben tartja magát valahogy, azt se hogy kicsoda. Felbérli egy melóra, és a főhősünk összeszed maga mellé nagyon fura figurákat, és neki vágnak, hogy ezt a munkát teljesítsék és szó szerint különböző járműveken egyre, mint a Tom és Szerűben, hogy ahogy hallad előre a történet, úgy lesz egyre kisebb a, a kis tutajuk, szó szerint így csapkodnak le belőle a diri darabokat, a végén mert egy kis zsebkendőnyi felületen haladnak tovább a nagy időfolyón, és, és közben egyrészt világokat is mennek meg egymást, és, és haladnak előre a történetben is, nem csak az időben. Nem olyan, mint a Hyperion, és nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire kötődni fogok mégis ehhez a sztorihoz. Amit abban a írói bravúrként csinált meg, a szerkesztési bravúr az, ami lenyűgözött, hogy bevont egy intellektuális játékba, miközben volt benne számtalan remek karakter, az itt teljesen érzelmi. Alapokra helyeződik nálam, megszerette a főhősöket, és próbált <gül> tudni akarom, hogy és akkor most már mi lesz? Mert természetesen a történet az nem zárult le, valamiféle megnyugvási pontra eljutod, de annyi felvetett probléma van, hogy egyértelmű, hogy folytatódik, tehát hogy ez még csak nem is nem is titkolt, hogy ez nincs lezárva, de, de nagyjából olyan állapotban hagyta a félbe a kiadó, vagy, hogy itt ki lehet bírni mondjuk fél évet vagy egy évet. Azt hiszem, hogy végül is egy éve jelent meg a a magyarul. Nagyon kívánc vagyok a folytatásra. Ö, szerint én ajánlom. Most már a vége, ugye? Ő Azt hiszem, igen. Tehát az a Hyperion Cantos. De lehet, hogy a Kantos az, az első két kötet, az, azok a énekek néven futnak, mm -hmm. de, de szerintem ez a, ez a világ itt le lesz zárva. Hmm. Nagyon jó. Tehát egy noéllom, csak ne arra, vár, ne arra készültek, mint a Hyperion volt. A első könyvről kevesebbet fogok beszélni, bár nagyon elégedett voltam azzal is. Ö, méghozzá szintén be volt árazva, és ez egy könyvtári könyv, tehát nem tudok árat mondani, de ha itt a Kertész utcai könyvtárban megvan, akkor azt jelenti, hogy nagyjából beszerezhető. Ez egy 2012-ben adták ki magyarul. Anthony Orovicnak aki akinek több ilyen gyerekkönyve megjelent már idehaza, de ír mindenfélét, írt egy Sherlock Holmes plusz történetet, amelyet az a keret hogy száz évig titkosítottak, mert nagyon kényes az ügy. Mm. És és, és azt is megcsinálta, tehát, hogy egyrészt Sherlock Holmes lett, tehát teljesen olyan, abszolút elhihetővé, csak azért nem hihető bizonyos pontokon, hogy ezt nem Kalánda írta, mert, mert bizonyos pontokon bekeményít a szerző, és azt az inger küszöbet, ami nekünk már így a Poro, Sherlock Holmes nézése közben egyfajta ilyen, ilyen nosztalgikus, ilyen bájos, bájban gyönyörködő érzésünk van, már nem a, nem a durvas, durva krimit látjuk benne, hogy itt emberek élete tönkre megy, vagy, vagy megölik őket, hanem, hanem egy kicsit ilyen színdarabszerű a cukik és díszletek között. Ő viszont úgy megnyomja olykor a szerozát, hogy az amiatt nagyon erős lesz a bűntény. És, és olyan kifejlethez vizet a sztori, amit miatt teljesen elhiszem, hogy a száz évig le kellett titkosítani. Tehát, hogyha valaki szereti a Sherlock és nem zavarja, hogyha egy kicsit uh, erősebb a story, tehát nem az a hagyományos, de egyébként meg teljesen megfelel a Sherlock holmes akkor nagyon tudom ajánlani, ez az egyik legjobb ilyen nem is tudom hogy hívják ezt, amikor Más szerző. Folytatja. Hú, cik, <gül> Aha, szóval nagyon jó volt. Kim Júmánt én már veled valaha? Csak akartam. Nem, nem tudom. Ha, ha, nem, ha nem, akkor megkísérlek még egy mondatban rábeszélni. Ő, ő a. Hú, nem emlékszem a társadalom nevére, mint a, a Sherlock által alapított, vagy ő is a tagja, meg, meg a testvére is Társágnak a társadal, a további sztoriáit írja meg, és amire megy tovább az időben a, a történet, és szintén egy brit kis ritkos nyomoznak ki dolgokat. Aha. Szintén egyre felkeményedik itt ott is egyébként, tehát már Aha. nem az, hogy valaki nagyon ütöttek egy gyártyatartóval. Nagyon jó meg, a az nagyon ügyes író egyébként. Úgyhogy érdemes ránézni. Aha. Jó, oké. Okay. És Balázs, te Új. egészen mással Igen, Készítem. valami egészen mással. Nem tudom, tudjátok-e, de 50 éves az X-Men franchise, ami nekem kicsit sokkoló, mert ezt ugye mindenki tudja, hogy hú, már a világháború, második világháború előtt is voltak ilyen szuperhősös képregények, meg milyen öreg a Superman, meg a Batman, meg ilyenek, de ezek az X-Menek is már az ötödik X-nél tartanak. és de ez ennek... ügyes volt egyébként, bocsánat, az de nem és... volt könnyű nem a, ennek a tiszteletére most megint van egy ilyen, volt egy ilyen nagyobb Marvel esemény, ugye ők a, a, nekik az az erős marketing fogás, hogy hogyha az ember úgy szép lassan leszokna ezeknek a képregényeknek a heti, havi szintű vásárlásáról, csinálnak ilyen nagy eseményeket, aminek a kapcsán több sorozatból is be kell vásárolni egy-egy részt, hogy összeálljon a kép. És akkor most ez a legutóbbi esemény, ami a, az x mennek köré épült, ez az a cím, hogy Battle of the Atom. És egy ilyen tíz epizódos esemény, ami, amihez megjelent direkt ezzel a címmel egy-két, az első, meg, a, meg az utolsó rész ennek a történetnek, és akkor különböző X-Men címeket kellett bevásárolni, közben, hogy összeálljon a kép. Na most én kivártam, ugye ez egy két hónapos dolog volt, ilyen szeptember-október során volt ez, a, ez az esemény, én ügyesen kivártam, hogy összeálljon a kép a végére, és akkor egy együltönben olvastam ezt a tíz számot, és ettől függetlenül ez egy brutális katyvasz volt, de, de nagyon reprezentatív, tényleg ilyen az x me sorozat. Van, aki a, a végtelen összecsapásokat, akciókat szereti benne, hogy hogyha mi történik, hogyha ez a figura a másik figurával összecsap, akkor melyik erő az erősebb, meg mit tudom én. Ez is volt benne bőven. Van, aki abszolút ezt a szappanopera vonulatot kedveli, hogy ki kivel milyen kapcsolatban van, ugye a különböző szerelmi szálak, meg a gyerek, meg szülő konfliktusai, meg, meg a testvérek közötti összetartás vagy összecsapás, és ez tele volt ez az egész esemény, és ezt belerakták egy Turmix gépbe, és a végén kijött ez a Battle of Atom, és a természetesen ilyenkor mindig valami nagy változás áll be így a Marvel világban, amit majd, ami miatt majd a következő számait is meg kell venni ezeknek az X-Men képregényeknek. Én azt mondanám, hogy pont azért, mert, mert ilyen nagyon intenzíven össze van sűrítve az X-meneknek az összes ilyen főbb eleme, az X-men történetek összes főbb eleme, ezért így érdemes átlapozni, de hát ez nem számít semmiféle módon ilyen irodalmi műnek, vagy akármi, amiből ugye láttunk már olyan képregényt, ami működött. És hát az az érdekes, hogy ebbe aztán Orbaszájba időutazás is van, és a most uh, már, már így reklámozott, trélerezett jövőre kijövő új X-Men film is erre fog épülni. De hát itt tehát az egy dolog, az az alaphelyzet már a, a ezelőtt az esemény előtt megtörtént, hogy a, a, a múltból egy X-Men csapatot a jelenbe hoztak valami dolognak a kiavítására, azok most itt ragadtak, de erre még ráhívnak egy, egy jövőből jövő X-Men csapatot is, és akkor a három különböző idősávból összecsapó, különböző rokoni szálakkal, összekötött figurákkal jól lehet szórakozni. Most már értem, hogy miért csaptál rá, írtam azt rosszomra, hogy hány, hány vonal meg hány idő. Igen, igen. Aztán még, még és még nincs vége, egy másik X-Men sorozatot is megemlítenék, ami most uh, fog hamarosan lezárulni. Ennek a sorozatnak az a, az a címe, hogy Cable and X-Force, és ebben több, több érdekes száll van. Az egyik, hogy, hogy a, a, a következő-következő X-Men film az az X-Force köré épül, és másik nagyon menő dolog, hogy, hogy ez az X-Force, ez az a csapat, ami így a, ez a, a, az ilyen gyilkosságokat, ha valami nagyon csúnya, terrorista, gyanús dolgot kell az X-meneknek elintézni, akkor őket küldik. És pont ezért szórakoztatóbb, tehát a, most egy kicsit elmerültem ugye a versenytárs DC Univerzumba is olyan szinten, hogy, hogy a Batman franchise-nak a legutóbbi játékát így végjátszottam és rettenetesen idegesített, mikor ott a, az x-edik tömeggyilkos figurát nem hajlandó megölni Batman elvi okokból, hanem átadja a rendőrségnek, és aztán természetesen ki fog szabadulni a börtönből. És hát ez a X-Force, az a csapat, aki ezzel nem szaragszik, hanem, hanem megölik, akit meg kell ölni, és hogyha közben a lakosság is sérül, akkor pocs. És ez, ez a fajta kicsit talán keményebb hangvétel, de nagyon, nagyon erős karakterek. Így nekem nagyon tetszett ez a sorozat, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen filmet fognak belőle csinálni. És most ugye ilyen gyűjteményesen be lehet már ezeket az epizódokat szerezni. Itt is van több időutazás, családi kapcsolatok, apa-gyerek konfliktus, és rengeteg pusztítás, robbantás, gyilkolászás, ahogy kell. Valahol furcsa persze, hogy az időutazást ennyire nem lehet megkerülni egyébként. Igen, tehát ne, nehéz. Ugye az egy érdekes trend a Marvel univerzumban az, az elmúlt egy-két évben nagyon úgy kezd alakulni a dolog, hogy ahogy a filmek is inkább ilyen science fiction irányba mozdultak el, a képregények is most abban az irányban keresik így a kalandokat, ugye, a, a, amikor indultak ezek a sorozatok, szinte mindegyik, ugye az adott város, a, a, amit reprezentáltak ott a, a képregénybe, ott játszódott ott a helyi politikusok, mafiózók, gengszterek, bérgyilkosok adták az ellenfeleket, csak most ugye mindig emelkedett a tét, hogy most a nem csak a, a, az adott figurák élete van veszélyben, akit, akinek a pók meg hogy mentse az életét, hanem, hanem a város, aztán az egész ország, aztán a, most már a világot féltjük a jövőből érkező mindenféle szörny élientől. És hogy így eszkalálódik ugye a maga a, a konfliktus, tényleg így kívülről kell behozni ezeket a szörnyeket, meg ellenfeleket. Kicsit vártam, hogy kimondasz, hogy a világ nem elég, de sikről, megálnod. <gül> Oké. Okay. Viszont elfogytunk, menjünk sörözni. Menjünk sörözni, én még egy gyorsat vágok, föltöltök, föl de aztán, aztán csatlakozom hozzátok. Úgy, úgy. Sziasztok! Hello. Sziasztok!